Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Auta kantti. Joo, no niin. Ja Ja oikein hyvää. Oikein hyvää. Ja vielä kerran oikein hyvää. Ja miksi lähti tällä tavalla tää? Siihen ette saa vastausta. Kiitos sille kuulijalle, joka toivotti. Toipumista Flunssesta. Se oli juuri se viime viikolla, kun äänitin ja kuulostin vähän krapulaiselta Paula Koivuniemeltä. Nyt sen sijaan ollaan kevään kynnyksellä ja pikkupäät täynnä karvaisia ajatuksia. Se, joka tietää referenssin, niin voittaa kolme mielikuvitusämpäriä täynnä lonkeroa. Mulla on hirveä kiire, ehkä kuulette. Hermostuksen äänestä, koska tota, meillä on nyt tällä hetkellä Ranskan poikia kylässä ja yleensä ne molottaa olohuoneessa rakkauden kielellä ja, ja tota, nyt ne on alakaupungilla ja mulla on viime hetket äänittää ennen kuin ne saapuu. Tämä on hyvin jännittävää. Mm. Vähän palo kieli nyt tuossa, kun ehkä sekin nyt kertoo tästä tilanteesta. Nyt täytyy ihan sanoa itselle, että rauhotu ja rauhotu. Mutta... Reippaasti eteenpäin, sano homo-komeros. Tänään puhutaan ystävyydestä, mutta ensin erittäin sekalainen kokoelma palautetta. Ihminen kirjoitti mulle tällä tavalla, että trombosoituneen peräpukaaman avaus on suunnilleen palkitsevinta hommaa, mitä voi tehdä. Helpotus kärsivälle lähimmäiselle on välitön. Hyvä, jos esimerkiksi innoittamana joku nyt uskaltaa tulla sen kanssa jo vähän aikaisemmin. Kaikki sitä häpeää, mutta peräreikähän Hän on jokaisella. Tämä siis liittyy ensimmäisen kauden viimeisen jakson avautumiseen Pampulasta. Ja tuota, ähm, mä oon nyt onnellinen, että Pampula sai arvoisensa määritelmän. Ja, ja toden totta suosittelen kaikkia trombosoituneesta peräpukamasta kärsiviä kipinkapivasta-autolle. Häpeäjaksosta tulee yhä eniten palautetta, mikä on ihanaa, koska se kertoo siitä, että me ei olla kukaan häpeän kanssa yksin. Eräs kuulija kertoi mulle... Ei omaansa, vaan oikein tämmöisen eeppisen häpeätarinan. Ja tämä on Edward the Virin tarina. Hän oli siis 17. Oxfordin Jaarli ja erään kerran kumartaessaan kuningatar Elisabetille, siis ilmeisesti sille ensimmäiselle, niin hän vahingossa päästi Pierun ja sen takia lähti maanpakoon seitsemäksi vuodeksi. Ja kun hän tuli takaisin, niin kuningatar otti hänet vastaan ja sanoi, Hyvä herra, olin jo unohtanut pierun. Tai alkukielellä, m'lord, I had forgot the fad. Tämä vaan muistutuksena, että joskus siis edes seitsemän vuoden maanpako ei auta. <tos> no niin ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Nyt seuraava varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja eli meikämuraike ei ole minkään ala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 Tuo sähköposti on mulle kaikista helpoin, Et jos pystytte, niin käyttäkää sitä, koska sitten ne pysyy siellä ja mä saan niitä sinne kivasti järjesteltyä ja, ja palattua niihin, Kutta sitten välillä Instagramista etsiminen tuottaa tuskaa. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkejä. Minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymystä lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä sellaista kysymystä, jossa sanotaan esimerkiksi, että öö, paras ystäväni perus Anneli Anus Penneli sukevan suurtalouskeittäjään liitosta ei pysty peittelemään rakkauttaan Mikko Kuustoseen, vaan on pyöränsä satulaankin painattanut kuustosin feisin. Auta Antti. Ensimmäinen kysymys. Hei Antti, miten pitäisi toimia sellaisessa tilanteessa, jossa joku haluaa olla sun kaveri, mutta itse et halua ollenkaan? Mulle käy usein niin, että vaikka olen perusikävä ihminen, niin jostain syystä ihmiset kokevat, että heistä on helppo avautua minulle. Naapurit, työkaverit ja satunnaiset kadulla vastaan tulijat haluavat lähteä mun kanssa kahville ja kertoa elämäntarinansa. Itse koitan olla torjuva ja etäinen peruskohteliaisuuden rajoissa, mutta ei tunnu onnistuvan. Olen oikeasti tosi introvertti ja sitä paitsi kusipäinen ihminen, eikä kiinnosta kuin omat ongelmat. On yleisesti hyväksyttyä sanoa, jos ei halua jonkun kanssa romanttiseen tai seksuaaliseen suhteeseen, mutta ei ole olemassa mallia, miten sanoa jollekulle, että mä en halua olla sun kaverisi. Kavereita kun pitäisi mukaan mahtua elämään ihan loputtomasti. Ei mahdu, eikä etenkään naapurin perää. Auta Antti ja kerro mulle, pitääkö alkaa oikeasti vittumaiseksi vai onko tähän joku ratkaisu, josta sille toisellekin jäisi, jos ei nyt hyvä, niin ei ainakaan ihan hirveä fiilis. Mä sain myöhemmin tähän kysymykseen vielä lisäyksen, jossa sanottiin muun muassa näin, että naapurin nimi ei oikeasti ole perää. Kerran oli naapurin perää, jota kutsuin elämänhallinta peräksi, mutta hän ei halunnut olla ystäväni, vaan käyttää huumeita ja porata keskiyöllä. No niin. Terve ystävä Ylänen. Tuota, Mä aloitan nyt tässä heti väittämällä, että mä tiedän, mistä puhut. <laughs> mä oon parikymppisenä ollut Monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että istun jossain parkkipaikalla yhtäkkiä itteeni tyyliin 20 vuotta vanhemman ihmisen kyydissä, kun hän on ystävällisesti luvannut heittää mut kotiin, mutta yllättäen mä en sieltä autosta pois, kun hän itkee ja mä lohdutan häntä ja itse asiassa lupaan tehdä hänenkin työnsä sitten loppuviikon ajan. Kerran yhden kesätyön yhteydessä mulla oli semmoinen esimies, joka päivällä kyykytti ja juoksutti ja illalla itki ja kertoi parisuhteen kylmenemisestä ja jostain äidin hankaluudesta pikkutunneille ja sanoi, että ihanaa, että mä oon löytänyt sut Antti. Ja sitten aamulla, kun se oli väsynyt siitä öisestä avautumisesta, niin se vittuili mulle. Ihan niin kuin olisi ollut tavallaan mun syy, että se oli valvonut. Mä oli 19 ja se oli ehkä 30. Ja sitten mulla on ollut sellaisia niin kuin ystävän kaltaisia, jotka puristaen saa itsestään ulos sen kysymyksen, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten mä yleensä tiedän nopeasti vastata, että ihan hyvää tässä, teen töitä aika paljon, mitä sulle kuuluu. Ja sitten mä kuulen tunnin verran siitä, että miten jossain teatteritreeneissä on ollut joku aika omituinen ja painostava tilanne, kun on oltu myöhässä. Ja, ja ohjaaja on sanonut, älkää enää alko myöhässä. Ja nyt sit kuitenkin tuntuu, että sen niin kuin ohjaajan ohjeissa on alatekstinä jotenkin niin kuin koko ajan semmoinen niin jatkuva kireys siitä myöhästymisestä, vaikka se oli vain 45 minuuttia ja ihan puhdas vahinko. Ja, ja sitten siinä puhelussa että tämän lisäksi käydään läpi muun mm. muassa seksuaaliterveyteen liittyvät kuulumiset. Puolison seksuaaliterveyteen liittyvät kuulumiset, lasten sairaudet ja vilma-merkinnät sekä anopin mahdolliseen kuolemaan liittyvät pelot ja ennen kaikkea toiveet. Ja mä kuuntelen ja sitten mä vastaan tiukoin, yksinkertaisin asioin, jopa annan neuvoja, joita kukaan ei tietenkään noudata koskaan, mutta joita ihmiset ilmeisesti haluaa kuulla. <lacht> Esimerkiksi siis, että... Älä ole myöhässä sieltä teatteritreeneistä. Jos sä olet myöhässä, niin sä annat itsestä semmoisen kuva, että sä suhtaudut välinpitämättömästi niihin treeneihin. Ja sitten se ystävän kaltainen siellä toisessa päässä on, että ei, ei, ei, en missään tapauksessa, en suhtaudu välinpitämättömästi. Eli siis ei edes ota näitä mun torujani vastaan. Ja aivan oikein, nyt olet varmaan jäljillä, ystävä Ylänen, tästä mun Omasta ominaisuudesta versoi minä Auta Antti-podcast, jossa mä toteutan tätä aivan samaa kuviota. Ja tässä erona on vaan se, että mä voin itse määritellä ne aiheet ja ajan, jonka mä käytän, toisin kuin siinä tilanteessa, että mä kuuntelen jossain parkkipaikalla jotain sairauskertomusta. Kerran nuoruusvuosina, kun mä... Hirveästi himoitsin jotain rakastajia ja huomiota, niin mä huusin yhdelle mun oikealle ystävälle, että miten kukaan ei tule koskaan iskemään mua missään, mutta sen sijaan, jos en ole varuillani, niin kohta on jo kyljessä joku eläkettä odottava vatsavaivainen ihminen, jonka kyyneliä mä saan kuivata ja kuunnella sitä, että kun ei, ei auta gluteenitonkaan, että vetelänä näpysyy. Mutta kaikki kuumat ja rennot hunksit kiertää, mutta kaukaa, että mistä se johtuu? No tietenkin siitä, että... Harva, kuuma ja rento hunksi haluaa vihamielisen neurootikon seuraa, mutta jostain syystä jonkun varmaan jumalan kierron huumorintajun takia, niin se neuroottisuus näyttäytyy luotettavuutena. en mä uskon, ystävä yläinen, että sä ymmärrät tämän. Ehkä on niin, että, että vakavat ja niin kuin sä sanot tässä sun kysymyksessä perusikävät ihmiset, jotka on vielä jotenkin tarkoituksellisen viileitä ja etäisiä, niin on ehkä just sen vakavuutensa takia niin kuin helppoja kohteita tämmöiselle tunteiden jätteiden käsittelylle. Ja se perustuu siihen, että monen ihmisen on helpompi avautua, jos se toinen ihminen ei eläydy liikaa. Tästä siis esimerkiksi sellainen tilanne, että, että missä vaikka joku sairastunut ihminen avautuu tämmöiselle hyvin eläytyvälle ihmiselle, joka rupeaa itse itkemään ja lopulta se sairastunut ihminen saa lohduttaa sitä eläytyjää. Perusikävät ihmiset sanoo tyyliin, että no niin, niinhän se on, elämä on paskaa ja, ja kuuntelee vain. Ja siinä onkin sitten jo helposti aluillaan yksipuolinen terapiaystävyys, jossa toinen kokee löytäneensä upean ihmisen, jolle on niin Helppo puhua ja toinen itkee kotona, että taas mulla on elämässä yksi tämmöinen niin tunteiden iilimato, joka avautuu menisterapiaan saatana. No niin, nyt sitten ratkaisuja. Mähän siis muutin pois Suomesta. Ja se on siinä mielessä ollut mulle kauhean hyvä ratkaisu, että mä voin itse määritellä sen, että jaksanko vastata siihen puhelimeen ja haluanko ottaa vastaan niitä asioita. Yleensä en jaksa, mutta jaksan useimmin kuin silloin, kun asuin Suomessa. Ja siinä on. Tietysti vähän semmoinen ehkä surullinenkin asia, että, että nämä ihmiset on usein semmoisia, joista mä ihan oikeasti välitän, mutta joiden kanssa se dynamiikka on vaan muodostunut semmoiseksi, että minä olen ikään kuin jotenkin mukaan vahvempi ja he saa sitten jollakin tavalla nojata muhun. Mutta kuten tiedät, ystävä yläinen, niin se ei ole aina niin. Ja mä en ole ollut koskaan semmoinen niinku itkiä luonne. oho, mun maha huutaa täällä, Nyt mä en ole, onks mä syönytkään tänä aamiasta vielä. Missä mä, oon, mitä, missä mä oon menossa? Mitä mä en ole itkiallu. Mä, niin. mä en ole koskaan ollut siis itse semmoinen niin itkiä luonne, mutta silloin kun mä oon itkenyt, niin se on ollut itkua yleensä siitä, että, että kun on vastavuoroisesti yrittänyt saada jostain tukea tai olkapäätä, niin ei sitä oikein ole sit löytynyt. Se, että joutuu olemaan vahva koko ajan niin tämmöisenä annettuna roolina, niin vie helposti kaikki voimat. Tähän liittyen muuten semmonen elämän sääntö, että äidille ei kannata koskaan soittaa silloin, kun haluaa niin silitystä. Vaikka äiti olisi hyväkin antamaan silitystä, jos on semmoinen äiti, niin... niin, tota, niin <laughs> Niin se semmoinen, että soit, jos soittaa äidille ja odottaa, että äiti sanoo, että voi että sulla on nyt hankalaa, että, että pitäisikö mun laittaa sun tilille vaikka 200 euroa. Tämä on siis ehkä nuorempana ollut tämä tilanne, mutta, mutta joka tapauksessa. Niin, niin yleensä silloin äiti ei kyllä sanonut, että, että tuota, tältä tulee 200 euroa, vaan että kuule semmoista, se on se elämän välillä, se on rankkaa. <laughs> niin joten... Pysy etäällä, hei, jos se on mahdollista. Järjestä elämä sille, että voit itse päättää, milloin jakset ja voit kuunnella. Sä kysyt, että tuota, pitääkö alkaa niinku oikeasti vittumaiseksi, niin ei välttämättä. Hanki joku tota, viitteellinen harrastus, johon voi vedota. Että olen salilla, soitan kolmen tunnin päästä. Siihen mennessä ne on ehtinyt etsiä jo seuraava uhrin. Tai sitten hyvä on semmoinen, että mulla alkaa kypessä ranskan tunti kolmen minuutin päästä. On ihan pakko mennä, en voi lähteä kahville. Skypessä siis siksi, että et joudu jumiin sen kanssa, että missä mukaan sä Ranskan tunnilla käytät kello 9 illalla. Aina voi vedota aikaeroihin tämmöisissä asioissa siis. Ennen kaikkea niin pidä huolta itsestäsi. Ole niiden kanssa, joiden kanssa se ystävyys on vastavuorosta. Se ihminen, joka mua piinas silloin nuoruudessa, se mun kesätyöpomo, tuli itse asiassa juttu sille yhden tapahtuman jälkeen. Se oli joku messuesiintyminen tai vastaava. Öm, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että jos mä en nyt liiku, niin parissa päivässä tuo ihminen on itkemässä mun keittiössä. Ja mä lähdin vaan kävelemään, ja toki juttelin ystävällisesti sen kanssa siinä samalla, mutta etenin messukeskuksesta ulos, ja se tuli perässä, vaikka sillä ei ollut takkia. <tuh> oli siis niin loka-marraskuun vaihde ja kylmä, ja se vaan kipitti perässä, kunnes jossain vaiheessa se luovutti. Että on on myös ihan viimeinen tapa ehkä karistaa ihminen kannolta, että kävellä siihen pisteeseen, että se toinen luovuttaa. No nyt sitten tärkeä tieto myös niille ihmisille, joilla ei ole mitään tämän ongelmaa. Kyllä te saatte ja me kaikki saadaan avautua toiselle ihmiselle. Mutta koettakaa nyt niin kuin muistaa semmoinen, että jos, jos on joku semmoinen ihminen, jolle on hirveän helppo puhua, niin sille puhuu todennäköisesti muutkin ihmiset. Muistakaa kysyä, että mitä kuuluu ja olkaa sen jälkeen hiljaa 15 minuuttia. Vaikka kuinka tekisi mieli kertoa, että miten... Pahaa vesaa oli taas työpaikan naulakolla ilkeä, niin, niin kuunnelkaa, koska silloin saa se kuuntelijakin olla kerran, kerrankin ihminen. Seuraava kysymys, mutta siihen välin kahvia. Tämä on nyt taas sitä meksikolaista. Vaikuttaakohan se, että täällä on ihan tämmöinen jotenkin kuuma tunnelma? Olin töissä pätkissä samassa organisaatiossa erilaisissa tehtävissä kaikkia noin 25 vuotta. Välillä muualla muutamia vuosia. Välillä kokopäiväisesti, välillä yksittäisiä keikkoja tehden. Suhteeni yhteisöön oli ristiriitainen rakkaus-vihasuhde. Sain tehdä paljolti sitä, mitä halusin ilman, että kukaan oli pomottamassa ja osasta työkavereista tuli myös hyvin läheisiä, voisin sanoa ystäviä. Rasittavaa oli se, että vaikka teki kaikkeensa, mikään ei tuntunut riittävän vakinaisen työn saamiseen. Vaikka olin tunnustettu, arvostettu, niin olisi ilmeisesti pitänyt panostaa johonkin muuhun. Tällä hetkellä olen ihan tyytyväinen, etten ole enää siinä härdellissä mukana, mutta eräs asia on jäänyt vaivaamaan. Ihmiset, joiden kanssa olen viettänyt lähes puolet elämästäni lähes joka arkipäivä, katosivat saman tien elämästäni, kun työt eivät enää jatkuneet. Näen joitakuita joskus kaupungilla ja he innokkaasti sanovat, että mennään joskus kahville tai lounalle. Ottavat talteen puhelinnumeron ja niin edelleen, mutta kukaan ei koskaan kutsu mihinkään. Olen itse joskus ollut yhteydessä noihin ihmisiin, mutta nyt en enää jaksa. Miksi minun pitäisi olla aina aktiivinen? Olinko minä tietämättäni aivan paska työntekijä ja työkaveri vai ovatko he nyt niin ahdistuneita sekä kiireisiä omassa oravan pyörässään, etteivät kateellisina pysty kohtaamaan tällaista nykyisin vapaata freelance-elämää viettävää ihmistä? Oliko arvoni vain siinä työssä ja yhteisössä olemisessa? Ilman sitä en ole mitään heidän mielestään. Miten voisin ymmärtää tätä ja päästä tästä yli, ali tai kiertäen? Auta, Antti. Terve työkaveri Tynkkynen. Sä sait nyt tämmöisen lempinimen sen takia, että työkaveruus ja jopa työystävyys on ihan erityinen ilmiö. Ja ansaitsee mun mielestä oman vastauksensa tässä. Tuota noin niin. 25 vuotta on aika pitkä aika olla samassa paikassa. Ja erityisen pitkän siitä tekee tämä sun työn pätkäluonteisuus, josta siis sun tapauksessa on ollut kysymys, koska vakituista työtä ei ole ilmeisesti tullut. Ja tota, sä oot ollut koko tämän ajan vähän tämmöisessä niin merkillisessä suhteessa siihen yhteisöön, koska tavallaan sä oot ollut sen jäsen ja tavallaan et. Ja vaikka sitä ei uskoisi tai vaikka sitä ei haluaisi uskoa, niin jollain tavalla se on varmasti vaikuttanut myös sun suhteeseen siihen työpaikkaan ja niihin ihmisiin. Jopa semmoisella tavalla, että sä oot ehkä kiintynyt niihin työkavereihin voimakkaammin kuin tavallista. Ja, ja siitä syystä, että jotenkin alitajuisesti tomosessa tilanteessa ihminen voi ajatella, että mun kannattaa myös ikään kuin panostaa näihin ihmissuhteisiin täällä työpaikalla. Että jospa se auttaisi mua saamaan sitten pakkaripaikan. Ja nyt te hermostutte mulle, koska tuota, joo, no niin, kyllä, jälleen kerran olen kansallisteatteri tässä henkilökohtaisena esimerkkinä, mutta mä oon sanonut senkin, että mun kokemukset on niinku rajallisia. Saakeli. Mä olin tota siellä sillä tavalla vähän samankaltaisessa tilanteessa tosin vain neljä vuotta. Mutta siis kyseessä oli tämmöinen suhteellisen tiivis yhteisö, johon mä halusin itse hirveästi kuulua ja mä yritin tehdä kaikki asiat sillä tavalla, että mä olisin päässyt sinne vakituiseksi. Mä kävin siellä Pilateksessa ja mä kävin kuorossa ja olin tosi paljon läsnä ja kävin katsomassa melkein kaikki esitykset, mitä siellä meni. Ja vasta jälkeenpäin tietysti tajusin, että siinähän oli mukana siinä mun innossa paljon sitä pyrkimystä olla kunnon työntekijä. Ja tota, mä en ole ihan varma, että... että Voiko semmoisessa asemassa välttämättä solmia mitään niin kunnon ihmissuhteita? Ja, ja tuota, vaikka voisikin, niin en ehkä nyt mennä tässä niin pitkälle, että väittäisin, että ne ei ole niin terveellä pohjalla. Mutta, mutta sen mä nyt uskallan sanoa, että monesti tämmöisissä instituutioissa tai tiiviissä porukoissa siihen ystävyyteen syntyy myös jonkinlainen tämmöinen mutka. Tämä ei siis tarkoita, että sun työkaveruudet siellä sun työpaikalla olisi ollut jotenkin fiktiivisiä. Mutta tuota, se, mikä niistä nyt joka tapauksessa tekee erityisiä ja jopa vähän hankalia, on siis se, että ne on työkaveruuksia. Siis ne, ne perustuu sille, että ihmiset kohtaa toisensa miltei päivittäin samassa ympäristössä, joka ei ole yksityinen ympäristö, mutta jossa on yksityisen ympäristön piirteitä. Eli siis ihmiset kyllä niin kuin elää ja tuntee työpaikalla ihan niin kuin yksityiselämässäkin, mutta mä väittäisin, että jokainen kyllä myös kannattelee tai hyödyntää niin kuin jonkinlaisia suodattimia tai rooleja ja ainakin turvautuu niihin välillä. Ja siitä seuraa se, että, että se työminä voi olla myös aika erilainen kuin se yksityisminä ja siksi sen työminän kautta voi olla myös... Hankalaa tai ainakin erilaista solmia ystävyyssuhteita. Mä valitin tuossa pari vuotta sitten semmoisen oikein sähköisen freelance-elämän pyörteissä mun yhdelle vanhalle kaverille, että mä tarvitsin työpaikan. Mutta en siis ehkä mistään yleisistä syistä edes niinku säännöllinen palkka ja turvallisuuden tunne, vaan siksi, että mulla oli ihan hirveä ikävä sitä semmoista niinku ruokalan nurkassa läyhäämistä, jossa siis käydään hyvin viisaina läpi kaikki asiat kuten pomojen huonous ja organisaation paskuus ja ruokalan kehnovalikoima. Mä oon ollut aina ihan hirveän hyvä semmoisessa valittamisessa. Ja tota, on ollut myös niitä työkavereita, joille on soiteltu iltasinkin ja käyty läpi yksityiskohtaisesti kaikki aivan triviaalitkin asiat uudestaan vielä, jotka on siis siellä päivällä jo ruokalanurkassa käsitelty. Mun rakas baarityöystävä Samppa DTM-ajoilta tietää, että mun kanssa voi helposti istua 12 tuntia niin, että puhutaan pelkästään töistä ja siitä, että tuota, mitä itse osataan, mutta muut ei. Ja se on ihanaa. Ja todella yksityiskohtaisesti siis käydään läpi kaikki loppusivouksesta aivan johonkin työkaveri ikävään persoonaan asti. Mä lopetin suurin piirtein samaan aikaan kansiksessa kuin DTMssäkin. Jossa siis mä olin tehnyt silloin tällöin joitain baarivuoroja vielä yhdessä sen mun teatterityönkin kanssa ja yhteensä mä olin siis ehtinyt olla DTMssä viitisen vuotta töissä eli aika pitkän ajan varsinkin tietysti siinä vaiheessa elämää merkittävänkin pitkän ajan vielä. Se jälkeen, kun mä lähdin sieltä DTMstä ja Kansiksesta aika lailla semmoisella ajatuksella, että nyt mun pitää tehdä jotain ihan muuta, niin varmaan pari vuoden ajan mä vielä soittelin mun ystäville näihin työpaikkoihin ja kysyin, että no miten milläkin osastolla menee ja onko siellä, täällä ja tuolla vielä ne ongelmat. Ja, ja DTMssä mä kävinkin aika paljon, kun mä asuin siinä vieressä, mutta sitten ajan myötä ne jäi ne soittelut ja sitten jäi aika moni niistä työkavereistakin. Se jaettu todellisuus on hirveän hieno asia. Vaikka ei olta samoissa tehtävissä tai samalla osastolla, niin se arkitodellisuus on jaettu. Eli sitä ei tarvitse lähteä selittämään. Ei tule sitä tilannetta, jossa pitää selittää, että okei, okay, meillä on siis, siellä baarissa on näitä niin baaritiskejä, ja sitten ihmiset tulee niin sinne baaritiskin toiselle puolelle, ja ne tilaa juomia, ja sitten me valmistetaan niitä. Vaan voi mennä niin suoraan asiaan, että voi saatana, mitä jengiä on taas tänään liikkeellä. Kyllä mä muistan senkin, kun mä olin... Tota Arkioskilla töissä joskus 18 kesäisenä, mä, mä selitin mun parhaille ystäville, jotka ei siis todellakaan ollut arkioskilla töissä, että miten mun tilitys oli mennyt kunakin iltana. Ja oikein tarkasti selitin, että miten siinä ruutuviikkoon rapsutettiin sitten erotus ja sitten kaavake piti vielä täyttää ja, ja hirveän tuskallista oli ja aika digitti ja, ja hälyt piti laittaa päälle. Niin aika nopeasti huomasin, että kannattaa ehkä omien ystävien asemesta avautua jommalle kummalle anjalle jotka oli mun työkavereita siellä. Mulla oli kaksi Anjaa työkaverina, kulmakarva-Anja ja kuivakakku -anja. Ja ehkä <tosimukkaan> arvaattekin, mistä kulmakarva-Anja sai nimensä, mutta tuota, kuivakakku-Anja sai nimensä siitä, että se kuulosti koko ajan siltä, että niin se olisi just nielassut kuivakakku aika ison palan. Anjat kyllä kuuntelivat, kun niille avautui työasioista, ja niiden kanssa oli hirveän hyvä alkuttaa. Ja sitten ei tarvinnut alkuttaa niille omille ystäville, joita ei voisi, ärkki tilitys vähänpä kiinnostaa. Ja joskus sen alkuttamisen lomassa jaetaan tietysti muitakin asioita. Ja varsinkin, jos se työsuhde on pitkä, niistä työkaveruuksista voi tulla hyvinkin syviä. Mutta se pohja tai edes jonkinlainen sokkeli on, on siinä työssä. Ja sitten kun se katoaa, niin katoaa myös jotain siitä ystävyydestä. Ja se voi olla hirveän surullista, mutta sen ei tarvi olla. Tuota, jotkut ihmiset, joiden kanssa olen ollut hyvinkin läheinen kollegana, niin on jäänyt melkein sillä siunaamalla, kun mä oon lopettanut siinä yhteisessä työpaikassa. Mutta sitten on Samppa-ystävä, josta mä mainitsin jo tuo, tuolla aikaisemmin. Mä istuin taannoin Sampan kanssa alas, ja me istuttiin varmaan siis jälleen kerran joku lähemmäs 12 tuntia. Ja tota, me oltiin siis aikanaan DTMS-töissä yhdessä, ja jossain vaiheessa me oltiin myös niin yöelämässä vähän semmoinen paita ja perse. Aina oltiin lähössä. Yhdessä rimpsalle. Mutta sitten kun mulla lähti teatterityöt rullaamaan ja mä en enää tehnyt sitten baaritöitä niin paljon ja lopulta samppaki lähti DTMstä ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun mä lopetin juomisen, eli ei käyty enää yhdessä rimpsalla, niin kyllä se yhteydenpito ja musta tuntuu, että molemmat taisi aluksi olla siitä vähän pahoillaan. Ainakin mulla oli niin kuin semmoinen olo, että niin kuin pitäisi nyt nähdä. Mutta sitten toisaalta on vaan pakko hyväksyä se, että kiire on ihmisen elämässä usein kova. Ja asunkin täällä Lontoossa nyt jo, oho, ja sitten elämässä on nyt muut ihmiset tällä hetkellä. Mutta se, mikä tässä kuviossa mun mielestä on niin kuin lohduttavaa, on se, että ei sen ystävyyden tarvitse Jotenkin kuolla kokonaan, mutta on vaan hyväksyttävä se, että, että niihin tapaamisiin täytyy nähdä ihan eri vaivaa. Pitää sopia, milloin nähdään ja päättää, mitä tehdään, koska semmoinen luonteva, jokapäiväinen kälätys ei voi enää olla se keskustelun lähtökohta. Ja sitten myös se, että varsinkin työystävyyksissä puhe kääntyy nopeasti sitten sinne töihin, eli siihen entiseen yhteiseen todellisuuteen. Eli muistellaan ja kysellään, että mitähän sille ja sille kuuluu. Ja meidänkin istunnossa tosi paljon asiat pyöri edelleen meidän muistojen ympärillä, koska ne on ne, jotka meitä eniten yhdistää. Kyllä totta kai me kerrottiin meidän uusia kuulumisia, mutta tosi paljon me puhuttiin siitä, että kuka se oli se yksi lumppu, joka oli siellä kesätöissä silloin, kun oli vielä vanha yläkerta. Ja muistatko sen, kun mulle tuli joku tippuri silmää eikä edes munasta, vaan, vaan siitä, kun ei ollut toimivaa vesipistettä koko illan aikana. Ja mä tein koko illan siellä kosmopolitaan ja homoseksuaaleille likasin käsin. Tuota, sä mietit tuolla työkaveritynkkynen, että onko sun entiset työkaverit kateellisia sun vapaammalle elämälle vai voisiko olla kysymys siitä, että ei he ensinkään ole sinusta tykänneet ja ajatelleet, että oletko ollut paskatyöntekijä ja niin edelleen. Olisi varmaan niin kuin helppo antaa joku just tämän kaltainen selitys, koska... Sitten siitä voisi olla niin kuin aidosti vihanen. Ja varmaan jossain TV-sarjoissa syyt on just näin kulmikkaita. Mutta mä väitän, että tässä on nyt vain just niin tympää ja harmaa syy, että se suurimman yhdistävän tekijän eli työpaikan olemattomuus tekee kaikesta vaan niin kuin työlämpää niille sun entisille työkavereille. Ja silloin elämässä ajaa muut asiat ohi, niin kuin perheet ja sitten ne nykyiset työkaverit. Ja se työläys ei siis ainakaan välttämättä johdu sun persoonasta, ellei että se siis Oon tosi työläs persoona, <lacht> mutta mulla on nyt jotenkin semmoinen olo, että ihminen, joka kirjoittaa näin vilpittömän ja tunteellisen kysymyksen, niin ei lähtökohtaisesti voi olla niinku ihan hirvittävän työläs, vaan jopa voisi olla niinku arvokas ihminen kelle tahansa. Mutta älä ota nyt tätä kehua liian tosissaan, varsinkin jos oot työläs ihminen, koska sitten tulee todennäköisesti vielä työlämpi. Noniin, huumori sikseen. Mä, siis, <lacht> Mä uskallan väittää, että... Työllä sustaa ei ainakaan ensisijaisesti tee sun persoona, vaan se, että tavattaessa sun entisen työkaverin täytyisi ihan oikeasti hetkeksi istua alas ja ottaa selvää, että mitä sulle kuuluu. Ja myös maltaa kertoa, että mitä siellä sun entisellä työpaikalla on tapahtunut, koska sä et enää automaattisesti sitä tiedä. Ja ehkä on asioita, joita te ette enää voi jakaa, jos on tämmöistä, mitä näitä nyt on, liikesalaisuuksia ja, ja tota, vaitiolovelvollisuuksia ja niin poispäin. Ja vaikka siellä takana olisikin ihan vilpitön välittäminen ja jopa ikävä siis sua sun entisen työkaverin puolelta, niin sen yhteisen pohjan puuttuminen on vaan ihan tosi iso asia. Mä yritän aina ihan viimeiseen asti välttää semmoisia hästä näyttelijän elämää viittauksia, vaikka mä puhun toki mun teatterityöstä aika paljon. Mutta siis näyttelijän elämä yleisesti on ihan hirveätä paskaa ja niin sekavaa, että siitä ei nyt kannata ylipäätään koskaan puhua missään. Varsinkaan jossain tämmöisessä mielessä, mutta tuota, yksi tämmöinen piirre näyttelijän elämässä, minkä minusta saatte kaikki lainata elämään heti, on, on tämä tämmöinen vierailijoiden käsite. Ja siitä on joku viisaampi puhunut ja kirjoittanut mutta mä en nyt tiedä enkä muista, kuka se on. Jos te tiedätte, niin kertokaa, koska mua kiinnostaa. Mutta mä siis tarkoitan sitä, että kun tekee tämmöisenä varsinkin freelancerina erilaisia produktioita, on ne sitten näytelmiä tai leffoja tai kuunnelmia, mitä nyt tekeekään, niin parhaimmillaan ja joskus ehkä pahimmillaankin, niin niistä työryhmistä tulee kauhean tiiviitä yhteisöjä. Siellä helposti rakastutaan, joskus romanttisesti, mutta joskus myös ihan platonisesti. Ja sitten... Saadaan tämmöisiä uusia sukulaisuussuhteita elämään. Mäkin vieläkin tänä päivänäkin Katariina Kaitoelle huudan ensimmäisenä, että äiti, kun mä näen sitä, koska joskus 1800-luvulla se näytteli mun mutsia näytelmässä. Ja sitten nuorempana mulle oli ainakin ihan kauhean vaikeaa joskus luopua näistä työryhmistä ja niistä siteistä, joita siellä oli syntynyt. Ja joskus niitä sitten yrittikin ylläpitää niiden esityskausien jälkeen. Mutta sitten kun se oli toistunut tosi monta kertaa, niin tuli semmonen Vähän niin käytetty olo, että, että mä haluan niin kylmettää itteni. Mä en halua enää tuhlata mun tunteita ja ihastua ihmisiin mun työryhmissä niin kuin millään tasolla, koska sitten jonakin päivänä se, se produktio päättyy ja mä jään vaan yksin vaeltelemaan kaupungin kaduille ja kaikki muut vaan jatkaa elämäänsä. Ja sitten tuota, lopulta, kun se oli toistunut siis 30 kertaa, tämä produktion alkaminen ja loppuminen, niin mä ainakin opin, että tota, ei, ei ole mitään järkeä olla kylmä. Kannattaa tuhlata tunteitaan ihan täysillä. Mutta pitää olla valmis ymmärtämään, että lopulta me kaikki vähän tähän tyyliin vaan vieraillaan toistemme elämässä. Ja silloinkin, kun me mennään vaikka naimisiin ja päätetään olla koko loppuelämä yhdessä, niin kyllä semmoisissakin suhteissa, joissa ollaan loppuelämä yhdessä, niin se ero lopulta koittaa, että niin kylmältä kuin se tuntuukin, niin Yleensä käy niin, että joku kuolee ensin, ja vaikka kuolisi yhtä aikaa, niin eipä siitä siellä tuonemailla niin hirveästi iloa ole. Niin tästä olen pyrkinyt sitten tuota, itse ottamaan semmoisen ohjenuoran, että ihmisiin saa kyllä ikään kuin investoida tunteita ja ystävyyttä, mutta täytyy olla valmis siihen, että se sijoitus ei tuota mitään voittoa. Tuota, mä, miksi mä käytän tämmöistä ihan kauheaa pankkikieltä? Tuota, ehkä siksi, että ihmisten kanssa moni. Just ajattelee niin, että kun jotain antaa, niin, niin sitten jotain pitäisi myös tulla takaisin. Ja sehän on ihan, sehän on ihan ymmärrettävää. Mutta mä suosittelen, että nyt luovut vaan työkaveritynkkynen niiden sun vanhojen työkavereiden pohtimisesta. Ja alat elää sitä omaa elämäänsä. Ja oot valmis myös siihen, että joskus sä ihan hyvin voit ajautua niiden kanssa vielä samaan pöytään. Ja sehän on aina hienoa, jos semmoisia hetkiä saa. Mutta jos niitä ei saa, niin silloin pitää vaan ajatella, että ne vierailut tuli nyt vierailtua. Mulle tuli tämmöinen hirveän kiva käytännön kysymys, joka ei liity oikein mihinkään. Mutta mä haluaisin ottaa tämän, koska näihin on ainakin välillä hirmu hauska vastata. Pidän jostain syystä erityisen paljon vaahtera siirapista. En kuitenkaan käytä sitä kovin usein, enkä lettujen ja vohvelien lisäksi, joita tulee tehtyä harvemmin, löydä sille oikein muuta käyttöä. Tästä syystä usein unohdan sen kaappiin ja sitten joskus lettuhetkenä harmittele, miten olenkaan voinut unohtaa tämän herkun tyystin. Olisiko sinulla ideoita, miten vaahterasiirapille voisi löytää, moni, löytää monipuolisempaa käyttöä? Joo, tuota, kaikenlaisia, täällä varsinkin Jenkeissä on kanoja ja muita valmistetaan, mutta, mutta se on vähän, se semmonen imelien valmisteiden tekeminen on minusta epäilyttävää. Kokeilepa tämmöistä granolaa. Oiskohan tämä joku mysli, muro mysli, se taitaa olla suomennettu. Kuuntele tarkkaan. <kliin> 9 desiä kaurahiutaleita, 3,5 desiä pähkinöitä, siemeniä, jotain muita tämmöisiä niinku kovia asioita. Kovia ja kuivia. Suolaa teelusikallinen, puoliteelusikallista kanelia tai himaun mukaan. Desi koukkosöljyä, desi vaahterasiirappia vanilassijokea. Miksi mä osaan puhua? Vaniljasokeria tai uutetta. Ja tuota, okei, eli nyt sitten kuivat aineet, kaurahiutaleet, pähkinät, siemenet, mitä sulla siellä on, suola, kaneli ja sit jos sulla on vaniljasokeri, niin sit se tähän mukaan, mutta jos on se uute, niin säästä merkkiin. Kuivat aineet pyöräytetään omassa asiassaan ja sitten sekoitetaan kosteisiin aineisiin, joita on siis tässä tapauksessa kokosöljyvahterasiirappia, jos sulla on se vanilja uute. Ja sitten nämä yhdistetään ja laitetaan uuni pellille tarttumattoman pinnoitteen päälle. 175 astetta, 21-24 minuuttia. Tämä on omituinen, tämä on jostain, mä oon löytänyt tämän ohjeen ja en tiedä miksi tämä on näin spesifi. Mutta sillä tavalla, tää on hyvä tuoksu ja vähän kullan kellervä. Otat sieltä pois, annat jäähtyä, laitat sitten tämmöisiä rusinoit tai muit vastaavia kuivattuja hedelmiä, mikäli haluat. Ehkä jotakin luumua ei kannata, kannata nyt tähän lähteä työntämään, mutta siis, että rusinoita sulttaa Karpalot on hyviä myös, ne kuivatut karpalot. Mutta nämä vasta sitten, nämä tämmöiset kuivatut hedelmät, kun se on kuivunut ja jäätynyt, se sun seos. Mä en on hirveän hyvä tämmöisessä, koska mä oon samaan aikaan kauhean innoissani, mutta sitten mä en, mulla ei ole semmoista lempeää reseptibloggarin ääntä, jolla mä pystyn nämä jotenkin selittämään järkevästi. Mutta tää on kiva kokeillapa tämmöstä. Maistuu hyvältä ja, ja, ja oikein se vahtelasiirrappi siinä tuntuu. Seuraava kysymys. Tämä on itse asiassa vähän samankaltainen kysymys kuin tuo ensimmäinen, mutta eri kulmasta. Hei Antti, olen yli 30 hoitoalalla työskentelevä nainen. Töissä olen tunnettu siitä, että tulen kaikkien kanssa toimeen ja olenkin siinä varmasti erittäin hyvä. Omaan herkän tilannetajuun, joten nopeasti ymmärrän, mitä ihminen milloinkin tarvitsee. Ja nautin tästä. Työni on parasta maailmassa. Siinä vaiheessa, kun työvuoro loppuu ja vapaa alkaa, kaikki kuitenkin muuttuu. Olen huomannut vältteleväni ihmisiä. Mieluiten rankan työvuoron jälkeen lähtisin yksin lenkille tai vaan löhöttäisin Netflixin edessä puhelin Pidän aidosti hyvin harvasta ihmisestä, vaikka minulla on laaja kaveripiiri. Usean kanssa pidän niin sanotusti tyttöjen iltoja, jotka ovat muuten maanpäällinen helvetti pikkusievinne vitseineen varmaankin velvollisuudesta ja siksi, että ihmisellä kuuluu olla vilkas sosiaalinen elämä. Näiden iltojen jälkeen tuntuu kuin minut olisi imetty kuiviin. Pakotettu sosiaalisuus on todella väsyttävää. Silti jatkan tätä, tunnen muuten syyllisyyttä, kun kaverit pyytävät milloin minnekin ja ovat loukkaantuneita, jos liian monta kertaa putkeen kieltäydyn. Lisäksi omaan ilmeisesti hyvin kierron mustan huumorintajun, joka ei kovin monen kanssa kohtaa. Onneksi niitäkin ystäviä on. Siis, onko minussa jokin pahasti vialla? Pitäisikö mennä terapiaan miettimään, mikä tekee minusta tällaisen ihmisvihaa hirviön? Auttaisitko? No toki auttaisin ihmisvihahirviö Irma. Nyrkkisääntö, jos mietit, että pitäisikö mennä terapiaan, niin minusta kannattaa kyllä aina mennä. Mutta sitten toinen asia myös. Sait nyt ihmisviha ihmisvihahirviö Iina, vaikka mun toinen neuvo heti kärkeen on se, että älä nyt suotta keskity siihen ihmisvihaan, koska mä en usko, että siitä on kysymys. Mulla on nyt sulle myös aika poikkeuksellisesti diagnoosi joita mä en ole missään tapauksessa kykeneväinen jakamaan, joten ota tämä niin enemmän ehdotuksena. Eikä kysymys ole oikeastaan edes mistään sairaudesta. Sä oot mun mielestä joko erityisherkkä tai introvertti, tai sekä että googlaa vaikka lisätietoa ja sitten valitse sieltä, että mikä tuntuu hyvältä. Yleensä mä en myöskään koskaan, en ikinä neuvo ihmisiä googlaamaan, mutta tässä ei ole kysymys sairaudesta, niin mun mielestä se on tässä ihan sallittua. Nyt hyvin tärkeä asia on, että sitten kun sä etsit sitä lisätietoa, niin mä suosittelen, että identiteettiä ei nyt näiden diagnoosien päälle kannata rakentaa. Aika moni nykyisin tekee sen. Siis, että kun on kolme sekuntia tavattu joku uusi ihminen, niin hän ilmoittaa, että mähän on siis erityisherkkä ja se tulee esiin nyt sillä tavalla, että tämä tilanne on musta tosi latautunut ja ikävä. Että tosi ikävä tilanne on tämä siis mulle tässä tämä tilanne, että nyt tämä on herkälle ihmiselle ikävä. Ja sitten se sama ihminen pitää blogia erityisherkkyydestä ja suunnittelee kirjaa siitä ja käy tuostakin kaapeli vielä puhumassa aiheesta. Näin saa tehdä, jos haluaa. Mutta puhutaan identiteeteistä vakavammin jossain toisessa jaksossa, mutta lähinnä mä nyt halusin tarjota näitä tämmöisiä... Luokitteluja sulle siksi, että mua itteeni henkilökohtaisesti helpotti aivan valtavasti, kun mä luin eka kerran jommasta kummasta. En tiedä ihan varmaksi, että oliko kyseessä erityisherkkyys vai introvertiys vai mikä ihme, tee Facebook-testi. Mutta käytännössä siinä kerrottiin semmoisesta asiasta, että jotkut ihmiset on semmoisia, että kun ne on toisten ihmisten seurassa, niiden akku ikään kuin tyhjenee. Ja jotta sen akuun saa täyteen, niiden pitää olla yksin. Joillekin riittää kävelylenkki. Mutta joku saattaa istua kolme tuntia noja tuolissa verhot kiinni ja tuijottaa yhteenpisteeseen. Ja mun elämä muuttuu, kun mä tajusin, että mä oon semmoinen ihminen ja että mulla on lupa olla semmoinen ihminen. Ja ihmisvihaa, hirviö Irma, kuule, ei se ole ihmisvihaa. Se on semmoista sosiaalista kulumista. Ja tota, mulla on siis itsellä, Tällä hetkellä esimerkiksi semmonen tilanne, että mä olin just Suomessa ja mulla oli siellä ihan sairas kiire. Mä menin tapaamisesta toiseen, olin koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä, oli työasioita, oli hammaslääkäriä, oli ystäviä, aivan tavallisia... Asioita siis, ei mitään kummallista. Mä sain asua mun managerin nurkissa, mikä on maailman ystävällisintä sirkalta, antaa mun loisia siellä kaikki yöt, mutta tuota, käytännössä siis ei ollut kuin joitakin minuutteja päivässä, kun mä olin kokonaan yksin. Ja sitten mä tulin tänne kotiin ja täällä oli odottamassa mun rakas mieheni ja meillä oli dinnerit tuossa pari päivää sitten ja eilen tuli vieraita ja tänään tulee mun rakas pikkusiskoni tänne ja huomatkaa siis, että kaikki nämä asiat on valtavan hyviä. Ja positiivisia. Ja nämä ihmiset on mulle rakkaita ja tärkeitä. Mutta tuota, eilen mä olin konsertissa päivällä ja multa meni toinen puoli aika kokonaan ohi, kun mä vaan siis suunnittelin semmosen vähän semmosen niin paniikkikohtauksen kaltaisessa tilassa, että mun on pakko päästä kolmeksi viikoksi nyt johonkin mökkiin, että mä oon just näillä hetkillä tulossa täysin hulluksi, jos mä en pääse nyt johonkin yksinäisyyteen, niin mä menen naama edellä ikuiseen rotkoon. Ja tämä on tässä nyt just kaikista vaikeinta, että jos sitä yksinäisyyttä ei saa, niin mulle ainakin alkaa tulla semmosia paniikkiairion kaltaisia oireita ihan arkielämässä. Mutta sitten... Jos mä saan olla neljä päivää jossain hämärässä huoneessa, niin viidentenä päivänä alkaa jo Insta-storiaa pukata. <laughs> tuota, Ihmisvihahirviö Irma, mä jaan sun kanssa semmoisenkin kokemuksen, että... Mä koen, että mäkin pystyn lukemaan ihmisiä aika hyvin, tai ainakin mä kuvittelen, että mä pystyn. Mutta sitten siitä seuraa usein se, että se sosiaalinen tilanne on aika raskas, koska niitä ihmisiä on yleensä paljon, ja niiden kaikkien tunteita ja asioita ja ilmeitä lukee koko ajan. Ja jossain vaiheessa ne omat synapsit alkaa paukkua niin siinä määrin, että, että sitten kun pääsee kotiin, niin ei halua nähdä enää yhtään ketään. Ja, ja nyt kaikille niille kuulijoille, jotka ei tätä ollenkaan tunnista, niin onneksi olkoon, teillä ei ole tämmöistä asiaa elämässä. Mutta teidän on ehkä hyvä tietää, että on ihmisiä, joilla on. Mä varoittelin siis aikaisemmin siitä, että älä tee tästä identiteettiä itsellesi, koska ei se helpota sun tai kenenkään muunkaan oloa, että sä meet tuolla pitkin pitäjiä sarnaamassa ihmisille, että olen herkkä, inhoan ihmisiä ja teidän pitää kaikkea ymmärtää mua. Tämän herkkyyden tai introvertiyden tunnistaminen on mun mielestä lähinnä työkalu itselle. Et kyllä mä oon niinku joutunut mun sosiaaliselle miehelle tätä ihan hirveästi avaamaan ja nyt pikkuhiljaa se alkaa uskoa, että jos mä en lähekään illallisille vaan menen kotiin, niin se ei tarkoita sitä, että mä murjotan ja osoitan mieltä. Hän on siis itse tämmönen hirveän hyvä ihminen ja hänestä tuntuu aina surulliselta se, että mä oon yksin kotona. Ja sitten hänestä tuntuu myös surulliselta se, että kun mä sanon, että mä rakastan olla yksin kotona, koska hän on siis hänenkin kotinsa ja sitten hän joutuu miettimään semmoisia asioita, että onkohan itse asiassa niin, että mä inhoon häntä. Enkä halua, että hän on täällä meidän yhteisessä kodissa. Mutta pikkuhiljaa mä oon nyt saanut läpi tämän mun metodin, että kun mä saan olla tarpeeksi yksin, niin mä jaksan paremmin olla myös muiden ihmisten kanssa. Ja hän uskoo sen. Ainakin mä, mä uskon, että hän uskoo. Mä väitän, että tämmöisten meidän kaltaisten ihmisten omalla vastuulla on se semmoinen kusipäisyyden välttely. Ja... Se tarkoittaa sitä, että me ei voida olettaa, että ihmiset ymmärtää, jos me ei haluta olla niiden kanssa. Ja välillä on myös pakko tehdä myönnytyksiä. Meillä, meidän pariskunnalla on semmoinen sääntö, että mä lähden aina juhliin, jos se on erityisen tärkeää mun miehelle, että mä oon siellä mukana. Ja silloin mä oon niin kiva kuin mahdollista, enkä yhtään protestoi. Suomessahan mulla itelläni on siis semmoinen sääntö, että mä en käy juhlissa lainkaan. Siis en missään juhlissa. En syntäreillä, häissä. Gaaloissa, kinkereissä, ensiilloissa, karonkoissa tai muissa tämmöisissä työryhmäbileissä. En vastaanotoilla, en missään. En ikinä. Työn puolesta siis mä oon joutunut tekemään semmoisen myönnytyksen, että jos on oma elokuva, niin mä käyn punaisella matolla ja sitten ampa sen saman tien huishelvettiin sieltä, kun se näytös alkaa. Ja, ja tota, tämän mun säännön takia on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka pitää mua ylimielisenä kusipäänä, mutta mua se ei haittaa ollenkaan. Koska tota, mä tiedän, että musta ei henkilökohtaisesti tule parempaa ihmistä tai taiteilijaa sillä, että mä heilu jossain kusisessa gaalassa kuuntelemassa humalaisten kollegoiden vittuilua. Mutta mun on myös ymmärrettävä se, että jotkut ajattelee, että koska ne, ne kärsii iten niissä gaaloissa vuosi toisensa perään, niin munkin pitäisi kärsiä. Mutta siis mun perimmäinen syy tähän sääntöön on se, että sen jälkeen kun mä raitistuin, niin mä en ole voinut käydä tommosissa tilaisuuksissa ilman niitä paniikkioireita ja se siitä. Ja nyt kuulijat, rakkaat kuulijat, mä en kaipaa mitään parannuskeinoa tai vinkkejä tai hypnooseja, jotta mä voisin toipua tämmöisestä kaalakauhusta, Mun parannuskeino on se, että mä en käy niissä. Ja siitä seuraa se, että mua ei varmaan niin pidetä mitenkään rentona ja hyvänä tyyppinä, mutta se voi johtaa tietysti myös siitä, että mä en ole mikään rento ja hyvä tyyppi. <laughs> tuota, tämä avautuminen nyt vain muistutuksena siis siitä, että kyllä ihmiset saattaa loukkaantua sun poissaolosta. Siksi kannattaa aina vedota kiireisiin, kun valehtelee, että ei pääse paikalle, kun tosiasiassa ei halua päästä. Ja tuota, sitten toisaalta kannattaa myös kysyä itseltä, että onko kusipääksi leimaatuminen mitenkään paha asia. Eipä tule kutsuja ainakaan, josta pitäisi kieltäytyä sitten. Seuraava kysymys, mutta sitä ennen pikkusen Meksikon makuja. Minulla on kautta oli hyvä ystävä, joka on alkanut käyttäytyä minua kohtaan todella kylmästi. Minua ei tervehditä enää, minun ei oteta katsekontaktia, saatikka puhekontaktia ja käyttäydytään muutenkin todella kylmäkiskoisesti. Tällainen käytös menee niin sanotusti aalloissa, joskus ollaan ylintä ystävää ja joskus taas todella kylmiä ja en ikinä tiedä, mitä olen tehnyt väärin. Alan olla siinä pisteessä, että en enää jaksa tätä käytöstä ja ansaitse mielestäni parempaa kuin jatkuvaa arvailua siitä, olenko taas tehnyt jotain väärin tietämättäni ja sen takia minulle pidetään mykkäkoulua. koulua. Haluaisinkin kysyä, mitä mieltä olet, onko oikein jättää tällaiset ystävät taakse ja siirtyä eteenpäin elämässä vai pitäisikö minun yrittää vielä sopia? En vaan taaskaan tiedä, mitä olen tehnyt, joten tämä on vaikeaa. Ja osa minusta ajattelee, että miksi minun kuuluisi jatkuvasti epäillä itseäni ja pyytää anteeksi asioita, joita en tiedä tehneeni. Tämä on henkisesti kovin kuormittavaa. Ystävyys voi olla ja edustaa aivan hirveän ihania asioita elämässä. Kaikkea sitä semmoista hyvää, mitä yhteys toiseen ihmiseen voi tarkoittaa. Mutta sitten ystävyys tai semmoiseksi naamioitu kontakti voi olla myös vallankäytön ja jopa hyväksikäytön välinen, niin kuin aivan selvästi tässä sun tapauksessa, kylmyys, tuota noin niin ää, Viime jaksossa sivusin tätä vähän siinä lihavuuskysymyksessä ja nyt taas tässä. Ihminen käyttää niitä keinoja, jotka sillä on, jotta se voisi tuntea itsensä kokonaiseksi. Ja tuota, onpa niitäkin ihmisiä, jotka huomaa, että kun ne käyttää niitä keinojaan, niin ne saa valtaa. Tai ei ehkä edes valtaa, vaan vain jonkin vallan tunteen, ja kohta semmonen ihminen jo narkkaa sillä vallalla ja vallan tunteella. Ja nyt tärkeä huomio on se, että sen vallan ei tarvi edes olla mitään kauhean suurta tai merkityksellistä, vaan se voi olla ihan hyvin vaikka tämmöistä kaveriporukan sisästä. Mun mielestä tuota noin niin kiinnostavaa ei ole. Ikinä se, että miksi joku ihminen käyttäytyy näin niin kuin tämä sun ystävä käyttäytyy kylmyyskinnunen, vaan mun mielestä kiinnostavaa on se, että miksi sä käyttäydyt niin kuin sä käyttäydyt. Mä puhuin tuota, tämän kauden ekassa jaksossa jo tästä, mutta silloin kun ihmisellä on huono tai ainakin vähän kolhittu itsetunto niin kuin suurimmalla osalla ihmisistä yleensä on, niin minusta kaikkein kauheinta on se, että semmoisessa tilanteessa ihminen tosi helposti hakeutuu semmoiseen seuraan, jossa se voi... Uskoa siihen omaan huonouteensa ja saada siihen vahvistusta. Se on siis ihan perversi tapa elää ja ajatella, mutta se on tosi monelle ihmiselle kauhean luonnollista. Ja tämä on vaikea asia. Mä yritän jotenkin nyt selittää esimerkin keinoin. Tässä esimerkissä Antti 24V on näyttelijä-opiskelija, mutta ei hirveän hyvää sillä alallaan. Antin kurssikaverina on kuitenkin Ryan Gosling, joka on <laughs> kauhean hyvä ja tehnyt jo 67 elokuvaa ensimmäisen kahden opiskeluvuoden aikana samaan aikaan, kuin Antti on siivonnut veristä lasinsirpaleoksenusta baareista ja näytellyt kokeellisessa teatteriesityksessä Harakansaarella talvella. Tai siis olisi näytellyt, jos ohjaaja ei olisi kuollut sähköallergiaa just ensiltä. No niin, <laughs> seuraa. Täysin keksitty paljastus, täysin keksitystä Ryan Goslingista. Teatterikoululainen Ryan Gosling uskoo täysillä siihen, että hyvä näyttelijä on hyvä näyttelijä ja kaikki saa sen, mitä ansaitsee. Ja se kertoo sen myös kauhean mielellään kaikille muille ihmisille. Rajanin on, on helppo uskoa siihen, koska se on jo, jo nuorina miesnä saanut ja saavuttanut niin paljon, mutta tuota, Antti sen sijaan tykkää olla Rajanin seurassa just sen takia, että vaikka Rajan aina vähän niin kuin ylimielisen oloisesti kertoo, että kaikki ei vaan pysty tälle alalle, niin vaikka Antti just kaikista eniten pelkää sitä, että hänestä ei itsestään ole tälle alalle, niin kaikesta huolimatta hän hengaa Rajanin kanssa, koska Rajan tuntuu rehelliseltä. Sen sijaan kaikki ne sukulaistarit ja ystävät, jotka on sitä mieltä, että Antti on seuraava joku taunopalo, niin ne tuntuu valehtelevan. Ja tota, tässä, tässä mun antamassa esimerkissä tämä teatterikorkeakoulun Ryan Gosling ei edes ole hirveän tietoisesti ilkeä. Musta tuntuu, että oikein Ryan Gosling ei olisi koskaan ilkeä edes tiedostamatta, mutta se on eri keskustelu. Nyt sitten kun puhutaan ystävyydestä, niin, niin se ihmissuhde voi muuttua aika myrkylliseksi myös huomaamatta. Ja se voi kasvaa tämmöisestä vähän epätasapainoisesta ystävyydestä joksikin ihan... Kamalan vaaralliseksi. Ihmisiä voi mun mielestä nimittäin jäädä koukkuun ja, ja tässä kuviossa tämmöinen ystävä, joka siis kiusaa, kiusaava ystävä, joka kiusaa sillä tavalla, että on välillä mukava ja välillä kylmä, niin hän on jäänyt koukkuun siihen, että sillä on valtaa suhun ja se saa sulta aika varauksetonta huomiota. Ja, ja se ottaa se jäänyt koukkuun siihen, että välillä sua palkitaan ja välillä sua rangaistaan just sillä kylmyydellä. Ja koska ihminen on merkillinen olento, niin se ei lähde kävelemään tämmöisessä tilanteessa sen rangaistuksen tullen, vaan se jää odottamaan sitä palkintoa eli huomiota. Ja silloin kun se palkinto tulee, niin se tuntuu paljon paremmalta, koska siellä on se rangaistuksen uhka aina takana. Mulla oli yläasteella semmoinen kaveri, jonka kanssa mä ystävystyin yhtenä kesänä, just ennen yläastetta. Ja sitten ehkä kaksi-kolme kuukautta koulualun jälkeen, niin tämä mun uusi ystävä muuttui aivan sikamaisen vihamieliseksi mua kohtaan. Se tapahtui aivan yhtäkkiä ja odottamatta. Ja siinä oli niin kuin kaikki kiusaamisen oikein mehukkaimmat elementit kohillaan se tunsi mua jo sen verran, että se pystyy lyömään mun heikkoihin kohtiin ja, ja sitä kautta niin kuin todella nöyryyttämään mua koulussa ja, ja muiden ihmisten edessä. Mutta sitten silloin tällöin yksityisesti jossain tupakkapaikalla, niin tämä mun ystävä, silloin varmaan niin entinen ystävä, niin saatto taas olla mulle ystävällinen. Ja mikään ei tunnu niin hyvältä. Se on ihan käsittämättömän koukuttavaa, kun se ihminen, joka on ollut sulle paha... Onkin sulle yhtäkkiä hyvä. Ja mä melkein uskallan väittää, että samanlaisista mekanismeista voi olla kysymys silloin, kun ihminen elää henkisesti tai jopa fyysisesti väkivaltaisessa suhteessa. Mutta siitä mä en tiedä. Mutta musta tuntuu, että, että mekanismi siellä taustalla voi olla samankaltainen. Ja, ja meistäkin tuli uudestaan ystävät, kun tämä tyyppi lopetti sen mun kiusaamisen ja nöyryyttämisen, mutta... Mä en usko, että meistä koskaan tuli ihan oikeita ystäviä ja mä luulen, että sen takia me ei ole ystäviä myöskään enää, koska mä pelkäsin niin ihan viimeiseen asti, että milloin se taas loppuu ja milloin se vittuilu taas alkaa. Ja sitten kun aikuisuus koitti ja välit niin sanotusti viileni, niin meni aika monta vuotta, että, että mä edes tajusin, että mitä kaikkea siinä oli. Ja usko uskoko nyt pelkästään mua tässä asiassa. Nämä tämmöiset kaikki ihmissuhteisiin liittyvät asiat on, on aina kahden kauppa ja tämä muun on hyvin yksipuolinen kanta. Kaikki varmaan näyttäisi myös toisenlaiselta sieltä sen mun niin yläasteystävän puolelta. Me esimerkiksi tultiin hyvin erilaisista taustoista ja sitten sillä mun kaverilla ei mennyt koulu kovin hyvin ja mä olin nörtti. Se saattoi olla yksi syy siihen, miksi se yhtäkkiä alkoi silloin luokan alussa inhota mua. Mutta tuota, edelleenkään niin en mä ole kiinnostunut siitä, että miksi kiusaajat kiusaa, vaan siitä, että miksi kiusatut voi jäädä koukkuun niihin kiusaajinsa. Miksi ne kiusatut usein jää myös Ihan omasta tahdostaan niihin tilanteisiin. Se mun kaveri oli semmoinen ihminen, että sillä oli semmoista jonkinlaista valtaa siinä kouluyhteisössä ja, ja niin kuin mä sanoin, niin se oli vähän pahis. Ja pahikset kiihottaa hyvikset harvemmin, koska pahikset näyttäytyy rehellisesti ilkeinä ja siksi rehellisinä, eikä semmoisina kohteliaina tekohymyilijöinä, jotka sitten niinku puukottaa selän takana. Siksi Donald Trump on presidentti eikä hillary. <laughs> no niin, sekin tuli ratkaistua nyt sitten podcastin. Päätteeksi siinä. Ellei se tullut tuota tässä selväksi, niin mä nyt oikein alle vielä. Anna välittömästi potkut sille sun ystävälle. Lopeta kaikki yhteydenpito. Et sä tarvit tuommoista ihmistä elämääsi. Anna anteeksi, jos se joskus pyytää, mutta älä ota sitä takaisin sun elämään. Vaikka mä tässä podcastissa sanoin, ja yleensäkin tässä on sanonut, että kannattaa tuhlata tunteitaan, niin tämmöisiä ihmisiä, jotka käyttää niitä jonkun oman mustan synkän aukkonsa ravintona, niin ei kannata tuhlata. Pitää pyrkiä löytämään sellaiset ihmiset, jotka nostaa sua sen sijaan, että ne painaisua. Ja sitten, ennen kaikkea, kannattaa pyrkiä nostamaan ihan itse itseään, niin silloin ei jää roikkumaan niin kovasti niihin muihin ihmisiin. Katsokaa Kirsti se haastattelua yle elävästä arkistosta. Oikein ystävällisin terveisi Antti. Noniin, se päättyykin oikein napakasti. Edellisiltana oli ollut firman kehityspäivät ja aamu meni sinne hieman pitkäksi, niin Fasaani ajatteli, että nyt on aika herättää. Lensi läpi suoraan naamalle. Se tuhos koko makuuhuoneet, sinne meni koiran sängyt uusiksi, siellä meni matot uusiksi, siellä meni lakaanat uusiksi, katto uusiksi, kolme uutta ikkunaa, sälehka aihti. En olisi kyllä illalla uskonut, että herää fasanin naamalta aamulla. Niin, eihän tuotakaan olisi voinut odottaa. LähiTapiola.fi